السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة أما بعد إخوة الإيمان kemuslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum sekilian berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua menjaga iman dan akidah kita pemahaman kita sebelum menjaga fisik dan jiwa raga kita ikhutal iman Para Fisa Rahimahkumullah, <coughs> juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita di tahun 1442 Hijriah ini untuk bisa bersuah dengan bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan, wa nahnu fisihatin wa afiyatin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah, keslimatan iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat dan berbagai karunia yang tidak bisa dihitung Berbagai ini yang tidak bisa dinilai harganya. Kemudian selawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. <coughs> Para komisaris rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini Ini merupakan kajian yang spesial Edisi spesial Kita ingin Bersama-sama Menjelaskan kebenaran Yang bila kebenaran tersebut disampaikan Bia inilah Berbagai kebatilan Berbagai tuduhan Dan berbagai propaganda insyaallah bisa ditepis dan juga kita akan bisa menyingkap berbagai kedustaan-kedustaan yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha dalam hidup ini untuk senantiasa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para penghulu rahimakumullah <tuh> Kita memohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Menjaga negeri kita Tempat kita tinggal Tempat kita berjuang Tempat kita belajar Tempat kita mengajar Tempat kita mendidik Tempat kita beribadah Kita berjuang Menjaga stabilitas dan keamanan negara ini menebarkan kebaikan. Itulah perjuangan kita. Menebarkan kebaikan. Dan mengingkari berbagai kemungkaran, kejahatan dan kezaliman yang akan merugikan pelakunya atau masyarakat secara umum. Oleh kerana itu, berbagai propaganda dan makar untuk merusak stabilitas keamanan dan berbagai aksi-aksi teror <tuh> ya terlepas dari berbagai latar belakangnya dan penyebabnya tentunya kita semua mengutuk hal itu jangankan secara agama secara akal sehat bahawa semua kerusakan dan sikap teror yang akan merusak dan menebarkan berbagai kemungkaran, kerusakan menzalimi orang-orang yang tidak berdosa, tidak bersalah semua hal itu tidak ada yang merestuinya. Tidak ada yang <coughs> membenarkan cara-cara yang seperti itu. Semua yang berakal sehat sebelum kita berpijak dalam pandangan agama, semua yang memiliki akal sehat. <coughs> Kemudian akal sehat digunakan untuk memahami agama yang sesuai dengan akal tersebut atau akal itu sesuai dengan agama semua mengutuk jangankan ya aksi teror atau berbagai kejahatan kerusakan ya yang jelas-jelas menimbulkan ketakutan menimbulkan berbagai kerusakan di permukaan bumi ini jangankan hal itu hal yang kecil saja ya. mengganggu hewan saja merusak berbagai tanaman yang berbuah ya. dan hal yang lebih kecil dari itu melemparkan sesuatu yang berbahaya yang akan mengganggu kelancaran jalan seseorang semua itu adalah diharamkan di dalam agama kita, oleh kerana itu merupakan bagian dari iman yang menghilangkan gangguan dari jalan berbagai bentuk gangguan tersebut itu merupakan bagian dari iman. <tuh> Maka tentunya tidak ada satupun agama yang merestui perbuatan itu. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab para penjahat yang berusaha menebarkan berbagai teror yang tujuannya untuk mengadu domba menghilangkan stabilitas ya dan ternyata itu terbukti dan kejadian seperti itu terjadi fitnah adu domba di kalangan masyarakat dan ada orang-orang yang mengompori dan menggoreng pandai menggoreng ya, peristiwa yang terjadi sehingga yang seharusnya bangsa ini harus bersatu padu tapi malah berbagai pernyataan-pernyataan yang merugikan bangsa yang akan menimbulkan fitnah dan adu domba dikelangan masyarakat itu sendiri ia menebarkan berbagai ya, berita palsu kedustaan dan tuduhan-tuduhan ya, keji, tuduhan-tuduhan palsu yang tidak ada bukti sama sekali, Nah, bila ditinjau dari perspektif ya, tinjauan ilmiah dengan berbagai fakta dan data, tidak ada ya, yang menjelihat buktanun azim, kedustaan yang besar oleh kerana itu apa yang terjadi tentang terjadinya aksi bom bunuh diri terlalu pada siapa pelakunya tapi Islam mengutuk dan semua orang yang berakal sehat, memiliki agama yang benar mengutuk hal itu semua dan kita katakan dan sus akan kita katakan dan tidak akan berubah keyakinan kita bahawa semua hal itu bukanlah ajaran dari Islam. Kendati mungkin sebagian pelakunya memakai atas namakan Islam atau jihad. Atau mungkin dia ya Berpenampilan Islam atau orang lain yang jelas tidak ada kaitan agama dengan perbuatan teror tersebut tidak bisa agama dikambing hitamkan karena perbuatan teror karena semua agama menebarkan kedamaian datang untuk memperbaiki. Kondisi manusia, terutama ajaran Islam, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasulullah SAW menebarkan kedamaian, mengajak kepada kebaikan, mengharamkan berbagai kezoliman. Nah, sebenarnya hal ini, ya. Yeah. Tidak perlu lagi ada perdebatan. Jika masih ada keraguan bagi seorang yang mengaku dia Muslim, maka cara yang paling utama adalah yang anda belajar tentang Islam, maka akan menemukan kesimpulan yang sama. Jika dia mungkin bukan Muslim, ya, marilah bersikap objektif, secara ilmiah, silakan baca referensi yang menjelaskan Islam yang benar anda akan menemukan bahawa semua itu terkutuk dalam Islam oleh kerana itu Islam dari A sampai Z nya mulai dari akidahnya ibadahnya muamalannya, akhlaknya semua hal itu ya, bertentangan dengan perilaku perilaku terorisme tersebut anti-teror, radikalisme ekstremisme dan berbagai sikap takfir mudah-mudah dalam mengkafirkan mempunis kafir orang-orang yang menyelesihi semua itu ya, bukanlah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Nah oleh kerana itu jangan sampai kita ya menebarkan kedustaan terhadap Islam atau kedustaan terhadap mungkin yang diklaim sebagai kelompok-kelompok yang sumber teroris atau mungkin radikal, terbilang ya. lagi menisbatkan kepada orang-orang yang berusaha ingin baik yang mereka memamerkan masjid yang tugas mereka menyebarkan kebaikan pada masyarakat menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin bagaimana masyarakat cerdas dan kecerdasan dan ilmu insyaallah negara ini semakin baik berkurangnya kejahatan kena ilmu sumber kebaikan kerana jauhnya mereka dari ilmu agama maka muncul berbagai kejelekan kezuliman permusuhan dan hal-hal yang lain kemungkaran maka kita yakin seyakin-yakinnya bahawa bila masyarakat cerdas paham terhadap agama dan mayoritas kita Alhamdulillah di Nusantara ini adalah Muslim paham terhadap agamanya yang benar maka ini merupakan sumbangsi yang paling besar untuk menebarkan kedamaian menjaga stabilitas dan kesatuan tadi. Kerana Islam mengajar pada seluruh kebaikan. Islam mengingkari seluruh kejahatan, berbagai bentuk kezaliman. Nah. Akhwatul iman, pon surahihimakumullah. Sekarang timbul permasalahan. Ya. Yeah. Dari mana sumber itu? Ya Apakah benar yang dituduhkan kepada sebagian kelompok atau mungkin orang-orang yang dalam ya para ulama yang sepanjang kehidupannya tiada yang kucuali mengajak kepada kebaikan, membalikan umat kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya dituduh sebagai ya, pintu ya, maksudnya pemikiran-pemikiran <tuh> teroris, teradikalis dan seterusnya apakah benar seperti itu? apakah benar ya, yang diistilahkan bahwa wahabi Salafi itu adalah sumber dari teroris pemikiran radikal Sama ikhwatal iman Saya berbicara pada kesempatan kali ini Menyampaikan Apa yang Bertahun-tahun saya pelajari Dan Alhamdulillah Kandati sebelum kita belajar Kita semua pada akhirnya sama Tidak mengetahui tentang hal itu Kita hidup dalam lingkungan masyarakat Yang dibesarkan oleh orang tua kita Sesuai dengan pengetahuan dan tradisi yang turun-temurun mungkin begitu mereka mendoktrinkan kepada kita tapi ilmu tidak mengenal adanya jumud, baku dan kaku tidak, ilmu akan mendidik kita akan selalu berkembang objektif, ilmiah perjalanan hidup ini memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahawa kita harus selalu berjalan untuk mencari kebenaran dan tidak terprovokasi dengan isu atau propaganda yang berkembang apalagi para akademisi para santri para siswa siswi yang mereka menisbatkan diri kepada ilmu yang mereka dididik untuk menjadi orang yang objektif orang yang Memiliki, ya, sikap yang selalu mengkorekcek, menganalisa, mengumpulkan data seputar suatu masalah, yang kemudian dikaji dan dipelajari tanpa ada sikap tendensius kepada suatu permasalahan. Tapi dia ingin mencari al-haq. Itu yang selama ini kita pelajari. Nah berkaitan dalam hal ini. Wahabi yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kendati Syekh Abdul Wahab namanya Muhammad bin Abdul Wahab Dia tidak pernah mengatakan saya Wahabi <coughs> Ya Sebelumnya saya ingin menjelaskan Saya tidak <coughs> Atau bukan sedang membela Pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tapi saya berbicara, ya, sebagai saya seorang akademisi, sesuai dengan fakta dan data yang ada, ya, tentunya untuk membenarkan atau untuk menjelaskan suatu permasalahan benar atau tidak, apalagi menisbatkan suatu pernyataan kepada seseorang. Jangankan ulama orang orang biasa saja. Tidak boleh kita membuat kedustaan atas nama mereka. Kita harus memiliki data dan data dan fakta yang jelas. Ya, maka untuk mengetahui hal ini, apakah mengasal sumber ajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, pertubuhan 1703 Masehi, dan wafat pada tahun 1100. 206 Hijriah Bertabatan 1791 Masehi Dijaris Ziatul Arab Yang sekarang Ya Berkat dakwah dan perjuangan beliau Berdiri negara yang kita dengan Kerajaan Saudi Arabia Apakah Ajaran beliau Adalah ajaran Yang mengajak manusia Untuk menjadi para teroris. Atau ajaran beliau hanya sekadar mengajak umat mari kita kembali kepada ajaran orang yang paling kita cinta iaitu Rasulullah SAW Ternyata para misrahikumullah begitu beliau muncul berdakwah mengajak umat kepada akidah yang benar, pada tauhid, mengikuti sunnah Rasul mengingkari berbagai tradisi yang berkeman di masyarakat itu bertentangan dengan ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW ternyata di zaman beliau-beliau telah mendapatkan berbagai tuduhan palsu itu, tapi beliau tapi semua, beliau jelaskan dengan ilmiah ya. beliau tidak membuat kedustaan, sebagaimana musuh-musuh beliau, orang-orang yang tidak senang kepada dakwahnya membuat kedustaan dan itulah sesungguhnya Sikap dan modal utama Para penentang kebenaran Dari mulai zaman Rasul Sampai detik ini Tuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajak pada Tauhid Mengajak kepada sunnahnya Mengajak pada akhlak yang baik Dituduh sebagai Orang yang gila Orang yang pendusta Orang yang tukang syair Dan seterusnya Nah Ikhwat Al-Iman Faisal Rahimakumullah Ingat, saya bukan membela pribadi Syaikh Muhammad Abdul Wahab, tapi kita membela kebenaran dari siapapun dan siapapun yang menamparkannya. Ya. Dalam hal ini saya ingin membaca sebagian perkataan beliau dan akidah beliau. Apakah akidahnya? Akidah yang mengajak kepada bagaimana orang menjadi ekstrim, radikal atau melakukan aksi-aksi tarot tersebut ya di dalam perkataan beliau Syed Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam ya, kumpulan karya tulis beliau maka disini saya mengajak orang-orang yang pernah duduk di bangku kuliah dan orang-orang yang mungkin akademisi ya, para akademik yang belajar secara ilmiah dengan data berbicara dengan data dan fakta. Ya. Maka saya mengajak, bila kita ingin mengetahui akidah, ajaran, pemahaman seseorang, maka yang menjadi sumber utama, referensi utama adalah karya tulis mereka. Jangan mengambil data dan informasi dari orang-orang yang memusuhi dan menebarkan kedustaan terhadap seorang tadi ini eh, siapapun orangnya ini eh, siapapun orangnya karena sangat banyak berkembang dan muncul berbagai pernyataan yang dusta yang menisbatkan kepada seseorang dia tidak mengatakan hal itu dan kalau kita kembalikan kepada metodologi berpikir dan ilmiah yang benar ini bukanlah cara yang ilmiah kedustaan semua orang bisa tidak tidak perlu ada usaha mengkorekcek, mencari, menganalisa, membaca, kena dusta. Tapi yang berbicara insaf, yang adil, berbicara secara data dan fakta, dan berbicara dengan informasi, informasi yang benar, ini yang sulit di zaman sekarang. Ini. Oleh kerana itu, wa lahirimanakum shanaa nukumin ala Allah ta'adlu, ta'adlu wa akrulil taqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum kelompok membuat kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. <tuh> Ini yang harus semangat yang harus kita tanamkan di masyarakat. Di semua level masyarakat. Ya. Terutama mereka para akademisi. Para guru, para ustad, para kiai, para santri masih semasa tanamkan sifat adil itu. Tidak boleh kebencian pada satu kaum membuat kita mengarang ngarang dan menggoreng berbagai informasi dan berita yang <coughs> akan merugikan diri seseorang kerana akan menanggung fitnahnya, bertanggungjawab dan akan merugikan masyarakat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengatakan. Lestu walillahul hamdu. Aduh! Ia mazhab sufii, walafiqiin, atau mukklimin, atau imamin dari ahmadiyah. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. pernah agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya. Dan agamanya atau faqih seorang faqih muqallid al faqih atau mutakallim ahli kalam atau seorang imam dari imam-imam yang saya hormati baik itu Ibnu Qayyim, Zahabi, Ibnu Kadhan yang lainnya. Kata beliau saya tidak mengajak pada mereka. Saya tidak mengajak pada alilan tertentu. Ini aufs pertama sekali, ini perkataan siapa? Perkataan beliau. Silakan. Ya. Bagian kelima, Qismul Khamis di Muallafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya. Surat-surat pribadi beliau yang dikirim kepada para ulama dan menepis berbagai syubhat tentang dirinya. Beliau melanjutkan, bel adu. Lihat ini perkataan beliau. Nah, bal adu ilallah Allah wahdah, la syarika la. Kata pisaahnya menyuruh mengajak kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, mengajak kepada tauhid. wa'adu adu ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang opsi بها awal umatku dan akhirum yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan umatnya yang pertama sampai yang terakhir untuk apa untuk mengikuti benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati alaikum wahai kaum muslimin yang setia mengikuti Rasul alaikum ini Rasul kita semua mengatakan alaikum bisunnati ya tidak ada pengecualian semua yang muslim yang meyakini Rasul sebagai panutannya ini kata Rasul Alaihikum Bissunnati pegang sunnahku itu yang disuruhkan oleh Syamah Madul Wahab ya arjuan nila arudul hak inatani saya berharap saya tidak akan menolak kebenaran bila datang kepada aku ini sikap seorang Muslim bila kebenaran datang jangan melihat siapa yang mengatakan ambil kebenaran itu ya bal ashhadu kushidullah wa malaikah wa jamiah khalki bahkan siap bersaksi mempersaksikan bersaksi kepada Allah dan seluruh malaikat dan seluruh makhluknya in atani minkum apila datang kepadaku dari kalian kalimatun minal haq kalimat yang benar la aqbalanna ala rasir sungguh saya menerimanya ya secara ya menyeluruh waladriban aljidar bikulli ma khalafaha min aqwaliya immati hashar rasulullah fa innahu la yaqul la akan me menghilangkan atau akan melemparkan perkataan tersebut ke dinding sejauh-jauhnya ya apa yang menyelisihhi sunnah rasul ya dari perkataan-perkataan imam-imam saya ya? kecuali rasulullah sallallahu alaihi rasul Tiada lagi kecurigaan yang mengatakan kebenaran ya Subhanallah. Satu perkataan saja sudah munafik semua kedustaan yang disebarkan kepada beliau. Ini perkataan beliau. Nah sekarang, apakah ada seorang mau nanti di hadapan Allah, ya, ketika akan diadili kezoliman yang disebarkan kepada beliau, ya, dan beliau telah menyatakan ini, ini Madhah Muhammad Abdul Wahab yang diturut sebagai Wahabi tadi ini dia. ini akidah beliau nah apakah hal yang seperti ini komodit nisbatkan bahawa sektiata wahad adalah sumber dari radikal dan teroris baik lebih dari itu semua beliau telah menjelaskan akidah beliau ya akidah beliau dijelaskan secara gamblang maka dari awal tadi saya mengajak kita semua yang berbicara di hadapan masyarakat terutama alim ulama penuntut ilmu para ustad para buyah para kiai semuanya bacalah ikhra' baca apa yang dibaca? ya baca kitab ya syih atau orang-orang yang dituduh sebagai Pintu atau ajarannya sebagai pintu dari radikal dan teroris saya baca. Tatkala kita berbicara tentang ilm, mengatakan saya mendidik para santri, para murid saya, kemudian berkecimpung dalam dunia ilmiah, para akademik, lalu kita tidak mau membaca dari mana sikap objektif itu akan lahir, keadilan itu akan lahir dalam berilmia. beliau mengatakan surat yang beliau tulis menjawab tuduhan palsu ya, masyarakat Qasim tatkala berbitanya ya, salah satu ya provinsi yang ada di Saudi Arabia sekarang Qasim tatkala mereka bertanya tentang akidah beliau jadi saya tidak perlu menukil perkataan-perkataan musuh atau orang yang benci Pasti dia tidak akan objektif. Pasti dia akan tendensius. Tidak akan mungkin kebenaran muncul dari orang yang membenci seorang. Dia akan berkata dusta. memberikan persaksian palsu. Karena dia sedang mencari sesuatu untuk melegitimasi pernyataan dia dan membenarkan. Dan caranya dengan kedustaan. Kerana kebatilan tidak akan mungkin bisa diterima kecuali dengan kedustaan. Dan ke kebatilan tidak akan mungkin bisa diterima kecuali dengan kedustaan. Nah, beliau menjelaskan akidah beliau yang cukup panjang juga. Ya. Maka tadi saya katakan ini edisi yang spesial. Saya akan baca. ya, bahwa kata beliau, Ushidullah wa manhadharani. من الملائكه واشهدكم اني اعتقد ما اعتقدته ما ما اعتقدته الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه من الايمان بالله وملائكته وكتبه dan orang-orang yang hadir. ومن حضرني من الملائكه memberikan persaksian saksi sekali ya Allah dan juga para malaikat wa ushhidukum dan juga kepada kalian semuanya anni a'taqid sesungguhnya saya meyakini ma'taqadahu ma'taqadathu najiyah saya hanya meyakini akidah firqatu najiyah golongan yang selamat ahli sunnati wal jamaah minal iman bila beriman kepada Allah para malaikat, kitabnya, kita kita Allah para rasul, hari berbangkit setelah kematian dan iman kepada qadr yang baik dan yang celah kemudian beliau menjelaskan wa minal iman, di antara iman kepada Allah iman terhadap sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran iman bima wasafabihi nafsahu fi kitabhi ala lisani rasulihi beriman kepada apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis rasul dari sifat-sifat Allah <coughs>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 Walau huruf kalimah atau mawadah sahaja tidak akan menyalwankan ya kalimat atau kalam dari posisinya yaitu kalam Allah dan Rasulnya dipahami sebagaimana ya secara uh, tekstual. Nampak secara teks yang terdapat tentang hal ini. Walau ulhidul fi asma tidak akan berbuat ya kebatilan ulhid menyimpang tentang nama-nama dan ayat-ayat Allah wala ukayyif wa la tidak akan man kayfa man kayfiyahkan berusaha untuk mengetahui hakikatnya wala umaththil sifati dan tidak akan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk lianhu ta'ala لَا سَمِيَ لَهُ وَلَا la Allah tidak ada yang serupa dan tidak ada tandingan baginya wala nidda tidak ada tandingan bagi Allah wala yuqasu bil tidak bisa dianalogikan dengan makhluk fa inna subhanahu a'lamu bi nafsi yang lebih tahu tentang dirinya dan, Allah, dan yang lain wa Perkataan yang paling benar dan hadisan perkataan yang terbaik. Penzha nafsu amma wasafahubihil makhlukoh mukhalifuna min ahli taqib. Allah mensucikan dirinya dari sifat yang ditetapkan oleh orang-orang ataqib yang berusaha mengkifiyakan yang mensanifikasikan nama-nama uh, Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Allah sucikan dirinya dari yang demikian itu dan juga Allah sucikan diri Allah dari apa yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifatnya dari orang-orang yang menyelewengkan dan orang-orang yang mengingkari Ahlul Ta'til Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun ala al-mursali walhamdulillah Subhana, Mahasuci. Suci Rabbik, Rabbmu Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki keagungan Amma Yasifun dari apa yang mereka sifati wassalamun ala mursalin dan keselamatan selamat bagi para rasul walhamdulillahi rabbil alamin segala kuji bagi Allah rabbil alamin boleh <coughs> melanjutkan itu syarat global, rinciannya itu panjang wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bain al-qadariya wal jabariya firqatun najiyah wasat sikap mudrat mereka yeah. dalam perbuatan Allah antara al-qadariya dan jabariya ini sikap yang menyimpang Kaderia mengingkari taktik, Jabaria mengingkari, ya, irada, keinginan dan kekuatan manusia. Terpaksa manusia kata mereka. Wahum biba biwa'idin dalam masalah ancaman bayar al-Murji awal wa'idia antara Murji yang mengatakan tidak berpengaruh sama sekali dosa dan masalah terhad keimanan seseorang. Wal wa'idia kaum khawarid yang suka mengkapir-kapirkan. Inilah sumber ya al-Ghulu dari kaum khawarid. Nah, ahlu sunnah. Tiap antara kedua pemahaman tersebut, wujudnya di bawah dua aspek. Pertama, wujudnya di bawah dua aspek. Pertama, wujudnya di bawah dua aspek. Pertama, wujudnya di bawah dua aspek. Pertama, wujudnya di bawah dua aspek. Pertama, mereka wasat, ya, di bawah radikalisme itu pintu wujudnya atau terorisme radikalisme aspek. Pertama, yang suka mengkapirkan orang-orang buat kesalahan bahkan akidah kaum kaum khawarij mengatakan yang berbuat dosa kafir kalau kafir ya dah, darahnya halal ya kalau darahnya halal ya bunuh begitu pemerintah yang tidak berhukum hukumnya langsung dikafirkan berarti sudah diperangi bagaimana ya berbuat aksi tur macam-macam begitu itu kaum khawarij kaum haruriyah nah kuli karena itu. Apakah bisa diterima pernyataan ini pintu radikalisme? Wahabi pintu radikalisme atau teroris? Ya. Sementara pernyataan Imam Muhammad Abdul Wahhab yang dinisbatkan oleh mereka kepada ya Wahab dinisbatkan kepada beliau ini perkataannya. Ya. Wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah kaum dan Jahmiyah Ya, wa huwa wasatun fi bab ashabiyya rawafid wal khawarid. Juga mereka wasat sikap tengah, adil tentang sahabat Rasul antara kaum Rafidah dengan khawarid kaum Syiah dan khawarid. Rafidah yang mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali segelintir saja. Khawarid juga yang memusuhi Ahlul Bait dan juga yang mengkafirkan sebagian sahabat. Nah, wa anna kalam Allah munazzal ghayru makhluq. Al Quran kalamul. Siapa meyakini Al Quran sebagai kalimul Allah? Diturunkan itu bukan makhluk. Mulai dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Wa anhu taklumah bihakiin. Allah berbicara secara hakiki, berbicara. Wa anzalu ala abdi wa rasulihi wa amini ala wahy wa sifirihibayna huw bayna ibadihih. Nabi Nabi Muhammad Kemudian diturunkan pada hambanya, rasulnya yang mengemban amanahnya sebagai duta antara Allah dengan hambanya yaitu nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Wa aaminu bi anna, anna Allah fa'alu ma yurid. Dan aku beriman bahwa Allah melakukan apa yang dikehendak-Nya. Wa la yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada suatu dengan iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhruju syai'un amma syi'ati. Tidak satu keluar dari kehendak Allah bil Allah menghendaki ia ya akan terjadi. Walaisa syai'un fil alam yakhruju an taqdiri, tidak ada sesuatu yang di alam semesta ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yasluru illa an tadbiri, tidak ada yang muncul ceri dari ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wala mahida li ahadin qadar wal mahdud, tidak bisa seorang keluar dari takdir yang telah ta ditentukan. Wala tajawazu ma khutthalahu fil lauhil mahfur. Tidak akan mungkin seorang bisa ya eh uh, yeah. apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz akuqad <tuh> anna al-iman bi kulli ma akhbara bina sam mimma yakunu seluruh yang dikabarkan perihal yang terjadi setelah kematian Khabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fau nu, fau minu bimistil, bimfitna til kubur iman dengan fitnah kubur itu. Pertanyaan munkar dan nakir. Mal Rabbuk, mal Nabi, mal dan di kenikmatan kubur. Waiadatil arwah ila al Dan dikembalikan roh kepada jasad begitu dikuburkan. Roh akan mengikuti. Bayyakumun nasi bialamin, hufatun uratun guram. Manusia akan dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan ya tidak berbaju dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Tadun minhum shabza. Bagaimana di mahsyar nanti matahari sangat dekat kepada manusia. Wa tunsabul mawazin, timbangan derajat keadilan ditegakkan. Wa tuzanu bi amalul ibad akan ditimbang amalan-amalan manusia. Barang siapa yang berat timbangannya dia orang yang muflihun, dan man khaffat mawazinuhu fa ulai ka fi jahannam khalidun para siapa pengeringan timbangan kebaikannya maka dia di neraka orang yang merugi dan neraka jahanam kekal dalamnya wa tunsharu dawawin akan dibentangkan juga lembaran catatan kebaikan amalan manusia wa akhudun kitabu bi ya, ada yang mengambil kitab catatan amalan dari sebelah kanan wa akhudun wa akhidhun kitabahu bi syimal dan juga yang mengambil dari sebelah kiri itu akidah imam Muhammad Luhab wa aaminu bi haudin nabiy sayyari iman juga dengan telaga nabi SAW bi'arṣatil qiyamah di padang hisyar nanti dia yumul qiyamah yang airnya kata beliau mm -hmm. ma'uhu asyaddu bayadan minal laban yang lebih putih dari susu wa ahla minal asal lebih manis dari madu A aniyatuhu adadun nujum ya yeah, cangkir-cangkir digunakan untuk minum itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit Allahu akbar man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'dahu abada bila seorang meminum satu teguk saja tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya dan saya beriman kata wa'uminu bi'annasirat mansubun ala syafiri jahannam yamurubihinnas ala qadir amalin sirat jembatan akan dibentangkan di pinggir neraka tersebut dibentangkan di atas neraka dan semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka wa'uminu bi syafa'atin nabi aku beriman pada syafaat nabi akan nabi akan berikan syafa'at pada hari kiamat pada halut tauhid Wahai awalul shafi, beliau orang yang akan pertama memberikan shafah. Wahai awalul mushappah dan yang pertama diizinkan memberikan shafah. Wallayyunkir shafatul nabi illa ahlul bidah wa al-dhalaad. Ada yang mengingkari shafah nabi jadi ahlu bidah wa al-dhalaad. Lakinya, tidak akan iltimain bagi irni wa Akan tapi shafat tersebut tidak diberikan kecuali setelah diizinkan dan dari Rabbul Asbahana Huw Taala kama qala ta'ala kama qala ta'ala firman Allah wa la yashfa'una illa liman irtadha mereka perlahan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat dengan setelah bagi orang-orang yang diizinkan atau ridai Allah subhanahu wa ta'ala man dalayd yasfa'u inda illa tidak ada yang bisa memberi syafaat sisi Allah kecuali orang setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ayadana banyak para malaikat di langit yang tidak akan bisa memberikan syafaat sesuatu apapun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendaki dan diriduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak merestui meriduhi kecuali tauhid tidak mengizinkan syafaat itu kecuali diberikan kepada ahli tauhid ada pun orang musyrikun, nasib, tidak mendapatkan syafaat sama sekali karena Allah berfirman famatamtahum syafaatus syafirin tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang mereka syafaat karena musyrik wa aminu bi anna al janna wan nar makhluqatan saya beriman bahwa surga dan neraka itu makhlukatan telah diciptakan dua makhluk yang telah diciptakan wa annahuma al yauma mawjudatan sekarang ini surga neraka itu telah ada wa annahuma la yafniyan keduanya tidak akan fana karena Allah ciptakan untuk kekal Wan al mukminin ayau na Robbahum bi absarim jau melqiam orang orang beriman akan melihat langsung Rob mereka dengan mata kepala mereka langsung pada hari kiamat. Kema yau na al qamar lihat al bader lihat yudamuna fi ruwiyati sebagaimana mereka semua melihat ya yeah. rembulan, ya purnama, ya. Yeah. Yang tidak berdasar dasarkan mereka untuk melihatnya. Wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadin khattamun nabiin wal murssalin. Aku memakini bahawa Nabi merupakan penutup para Nabi dan Rasul. Walla isyhu iman abdu imanu abdin hatta yuuminu birisalah tawasadu bin ubudi. Tidak sah iman seseorang sampai dia bersaksi tentang ya ke, risalah kenabian Nabi, ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang beliau ya beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna afdalu ummati Abu Bakar, umatnya yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman kemudian Ali, thumma baqiyatul asharah kemudian sisa dari 10 yang mendapatkan jaminan masuk surga, thumma ahlu badar, kemudian yang ikut perang badar, thumma ahli syajarati ahli baiat ridwan, ya, mereka yang ikut dalam bayat ar-ridwan, ya, di bawah sebuah pohon yang <coughs> di waktu al-Hudaybiyah. Sumasara <coughs> sa'irussahabah ridwanullahi alaihim wa tawalla ashabar rasul sallallahu wa azkuruhum wa adzkur mahasinahum. Naam, wa taraddu wa astaghfir lahum wa akuffa an masawiihim wa askutu amma shajara baynahum, wa a'taqidu fadlahum. Kata beliau, <coughs> aku mencintai sahabat para uh, sahabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyebutkan kebaikannya. Dan mendoakan keriduan bagi mereka, memohon keampunan bagi mereka. Kemudian tidak ya, menahan lisan dari membicarakan tentang kejelekan mereka dan diam, tidak mengubarkan komentar dalam perkara yang terjadi atau perselisihan yang terjadi antara mereka. Dan saya meyakini kata beliau, keutamaan mereka. Sebagaimana. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur datang setelah kaum Muhajirin wal Ansar. Mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami telah mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan jadikan di hati kami kedengkian." terhadap orang-orang yang beriman ya rab kami sesungguhnya engkau maha penyayang maha naam penyayang raufur rahim penyantun dan penyayang kemudian kata beliau wa atarattu ummatil mu'minin almutahharat -al min kulli syai'n dan aku juga memohon keridhaan kepada ya <coughs> ummat istri-istri atau ibu-ibu kaum mukminin yaitu istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci ya wa akhir berkahmatul auliya aku juga mengimani tentang karamat awliya dan malahum min al mukasyafat dan juga apa yang Allah berikan ya berupa di, menyingkap kebenaran yang Allah berikan ya tersingkap kebenaran bagi mereka illa annahum la yastahiqquna min haqqillatala syai mereka tidak berhak ya mendapatkan sebuah hak ke Allah subhanahu wa taala nah, para wali orang beriman dan bertakwa Allah kena keimanan kesalahan mereka terkadang Allah memberikan ilham kepada mereka sehingga mereka melihat kebenaran tadi tapi mereka sama sekali tidak berhak ya dikultuskan sehingga diangkat sampai kepada derajat ilahiah ketuhanan, tidak nah, itu maksudnya tadi beliau menyebutkan tentang akidah beliau tentang para sahabat, ini adalah bertentangan dengan kait akidah kaum Rafillah, sementara orang yang paling benci terhadap akidah saya Muhammad Abdul Wahab yang selalu membuat propaganda adalah kaum Rafidah begitu juga kaum Sufi nah kemudian kata beliau melanjutkan wala ashadu wala yutla' minhum ma la yaqdir ala illallah tidak boleh memohon meminta kepada para wali tersebut sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan nah wala ashadu li ahadi minna muslimi jannah wala nar illa man syahid ala ursulullah saya tidak Berikan persaksian pada seorang dari kaum Muslimin, ya dia pasti surga atau neraka kecuali orang-orang yang telah mendapatkan persaksian dari Rasulullah. Walakin ya arjulil muhsin, saya berharap bagi orang yang berbuat baik kebaikan, wa ahaq wal al musyik, tanjat ya khawatir, ya terhadap orang yang buat kejahatan. Walau kafir waha'adah min al muslimin bidhambin ini, saya tidak mengkafirkan seorang Muslim, ya sekadar dengan berbuat dosa. Ini perkataan siapa? Nasbangan sebanyak mendengar dia mengkafirkan kaum Muslimin mengkafirkan dari mana sumber itu? Hati burhan aku mengkuntum solehkan buktikan. Ya, membuat kedustaan atas nama seorang saya orang awam saya tidak boleh, apalagi ulama. Ya, dari mana pernyataan bahwa beliau mengkafirkan kaum Muslimin? Beliau mengatakan dalam akidahnya, 'walau kafir ahada minal al-Muslimin bidhamid'. Perbedaan kaum khawarij, Yang mana pemikiran kaum khawarij itulah Pintu gerbang terorisme tadi Radikalisme tadi Ekstremisme tadi Sikap menghuluh mereka Adapun Syih Muhammad bin Abdul Wahab Ini perkataannya Sekarang apa kita menerima perkataan dia Atau punya orang-orang yang membenci Dan biasa orang yang membenci tersebut Akan menutup mata dari kebaikan Tapi akan ditampilkan Segala hal-hal yang jelek, kendati itu benar, atau ya itu mengdusta dan kebanyakannya dusta. Kita tidak mengatakan beliau maksum, ya, beliau maksum dari kesalahan tidak manusia. Ya. Abu Bakar saya tidak maksum, apalagi ya beliau. Ya. Tapi beliau telah menyatakan ini aqidah saya. Jadi siap-siap saja yang buat kedustaan nanti depan Allah akan ya berhadapan dengan beliau, Nah, nampakkan diadili. Jadi kebaikan anda siap-siap diberikan kepada Syam Adul Wahab. Nanti dia tanya alasan anda mengatakan saya mengkabirkan kamu di Ya, yeah. dah siap mentransfer kebaikan buat kedustaan, menzolimi, kezoliman tidak akan lu, ya. Yeah. Apalagi on the zolimi tersebut telah meninggal. Bagaimana minta maaf? Coba tiada lain. Ya, beliau akan panen kebaikan di akhirat. Ya, panen kebaikan atas kebaikan beliau tersebarkan, atau panen kebaikan orang yang mencela dan menzuliminya membuat kedustaan. Itu semua akan diberikan pahalanya kepada beliau, karena tidak ada lagi di sana untuk bisa bernegosiasi. Nah, walaupun hari jum'at dari Islam, saya tidak mengeluarkan yang dari Islam. Sementara kaum khawarij. Iaitulah pintu gerbang. Termasuk dalam hal ini kaum ra'afidah syiah. Kerana syiah mengatakan orang yang tidak mengimani. Ya imamah. Kepemimpinan ahlul baik itu kafir. Jadi mereka yang suka mengkapir-kapirkan. Dan mereka sebenarnya gerbang pemikiran mereka. kaum khawarid dan ra'afidah syiah adalah gerbangnya atau pintu utama radikalisme tadi. Jihad mazin dengan imam bera, atau kena fajr. Siapa meyakini bahawa jihad masih berlaku bersama seorang imam? Jadi bersama imam ada pemimpin, ya. Baik pemimpin itu orang yang baik atau fajir atau yang fasik. Selama itu ada instruksi dari imam, ya ikuti. Wusalatil jamaah khalfahum jaiz, salat berjamaah datang di belakang mereka, boleh. Wal jihad maudin mundu ba'atsa Allah Muhammad ila an yuqatil akhir hadhihi ummat dajjal. Jihad itu ter berlaku hukumnya. Tapi siapa yang berjihad? Apakah kelompok-kelompok mengatakan jihad, jihad kemudian menghancurkan bom bunuh diri, kemudian beraksi itu jihad, bukan jihad itu bukan jihad. Islam berlepas dari perbuatan yang seperti itu. Itu bukan jihad fi sabilillah, jihad fi sabil syaitan terus jihad menegakkan kebenaran ya tapi ada bawah bitnya ya ada hukum yang berlaku dengan hal itu sampai ya terakhir umat ini akan memerangi dajjal la yubtiluhu ja'ir wala adlu adat tidak bisa dibatalkan hukum jihad dan karena kezuliman hakim imam yang berbuat atau yang zalim atau keadilan orang yang adat Berarti di sini berjihad itu bersama siapa? Individu-individu begitu Berakit bom nanti Kemudian bom bunuh di jihad begitu Itu bukan itu mati konyol Ya ya Mati konyol Bunuh dirinya Bunuh orang lain Berjihad sambil syaitan Ya Membuat propaganda Menipu Dan mengira itu Jihad Ya jihad dalam berkhidmat kepada syaitan Kerana syaitan yang membisikan-bisikan-bisikan yang negatif itu kepada pelakunya. <t> <enak> Kemudian wa <t> ar sami wa at-ta'ah li'immatil muslimin yaqin wajib mentaati mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini dalam konteks kita di negara NKRI ada presiden. Dalam kebaikan Baik mereka itu orang yang baik atau berihim wa fajirihim. Baik dia soleh, adil atau fasik, zalim selama dalam kebaikan sama uwat ta'a ini akidat. Nah pelaku aksi teror tersebut jelas telah menyelesaikan kaedah ini. Mereka enggak sabar berbagai kezuliman macam-macam. Nah, kita melakukan banyak kezuliman negeri ini. Banyak. Ya. Yeah dari masyarakatnya, dari para penguasanya banyak, kita tidak mengkiri hal itu banyak kezoliman, tapi apakah karena munculnya kezoliman kita berbuat berbagai teror dan perilaku yang biadab untuk menyelesaikan kezoliman, tidak itu menambah kezoliman, menambah carut-marutnya urusan negara ini, berapa biaya akan dikucurkan untuk menghadapi hal-hal ya, seperti itu, sementara negara menghadapi ya, krisis menghadapi bagaimana menyelesaikan masalah corona meninggalkan ya berjilid-jilid PR negara kerusakan semata yang dimunculkan nasi. mungkinkah orang yang berakal sehat sebelum dia orang jadi berilmu mengajak pada itu mengajarkan pada umat sehingga ajaran yang disampaikan menjadi pintu gerbang teroris hadha buhtanun adhim kedustaan yang besar Sudahkah yang menyampaikan Pernyataan seperti yang memikirkan Memiliki data yang cukup Baik Malam ya'bur masyati selama Pemimpin tidak memintakan pada maksiat Kalau dah maksiat, ya jangan taatilah maksiat Tapi apakah harus kudeta Melawan, ya tidak Berikan nasihat Semua dengan Cara yang dibenarkan Wa man wali al-khilafah wa ijtama alayhi an-nas wa radu bih wa ghalabhum bisayfi hatta sar Barang siapa yang telah jadi pemimpin, megang pucuk pimpinan, pucuk kepimpinan, kemudian masyarakat telah bersatu, ya. Dan telah merestui hal itu. Dan juga wa ghalabhum bisayf atau mendapatkan menguasai masyarakat bisayf dengan kekuatan dia, mungkin ada yang kudeta. Kemudian dia memegang ya pucuk kepimpinan tadi. Apakah tatkala dia mendapatkan kekuasaan tadi dengan kekerasan atau kudeta? Kemudian setelah itu kita juga harus mengkudeta dia? Tidak. Kalau begitu tidak akan pernah terjadi yang nama pasti pertumpahan darah. Jadi kendati mungkin cara dia tidak mendapatkan kekuasaan tadi dengan kekerasan dengan kudeta, tapi akidah Ahlussunnah, akidah As-Salafi, akidah Ahlussunnah, akidatul Salafi, mazhabus Salafi adalah tetap itu diakui kemampinannya dan tidak boleh khurud kecuali kalau dia mungkin ya perintah atau mungkin telah kufur kepada Allah SWT keluar dari Islam tapi dengan catatan bahwa khurud menghadap atau kudeta melawan mereka itu akan bisa menimbulkan kebaikan lebih besar tapi dalam sejarah saya ingin bertanya kepada saya saya ingin membaca sejarah pernahkah orang-orang yang kurut kudeta melawan penguasa ya, menimbulkan memujudkan kebaikan lebih baik yang mereka harapkan tidak ada sama sekali, kehancuran lihat apa yang terjadi sekarang <coughs> di Syria nah, ini akidah beliau mungkinkah akidah seperti ini menjadi sumber teroris disebabkan bahawa wahabi sumber teroris dengan akal yang bagaimana kita berpikiran juga menimbang dan memberikan pernyataan cukup lah hentikan membuat kedustaan dan ya menebarkan isu negatif di masyarakat ini dah, masyarakat ingin damai ya yeah. udah kalau memang kita tidak bisa menerima amalkan apa yang kita yakini tapi jangan membuat kedustaan kebohongan yang akan mengadu domba masyarakat Kemudian ya. Yeah. Wa ara hajra al-bida' wa mubayyanatun hatta atatubu dan saya meyakini bahawa pelaku-pelaku bid'ah yang aja bila itu memang dibi'kut ditinggalkan dan sampai mereka bertaubat memang akidah. Ya. Wa ahkumu alaihim bil-zahir saya hanya bisa menghakimi secara zahir saja. Wa akilu sarainu dan masalah batin mereka balikan kepada Allah. Wa a'taqidu anna kullam muhdatsin Bid'ah ni beda. Saya meyakini buat dalam dalam perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama, pesawat itu bukan urusan agama, mobil bukan urusan agama, handphone bukan urusan agama. Itu Urusan din silakan berekspresi, berinovasi buat bid'ah sebanyak dalam urusan dunia. Itu di ya, hal yang baik. Silakan buat bid'ah dalam urusan dunia sebanyak banyaknya yang mendatangkan kemasyhata dan kebaikan ke dunia tempatnya kita berekspresi, berinovasi. Ya, inovasi penemuan-penemuan baru ini dunia agama kalau kita membaca ya alayuma akmaltulakum yang enggak ada lagi bagi kita untuk berekspresi ber uh, berinovasi ya melakukan penemuan-penemuan baru buat ajaran baru enggak. Ya. Na. Wa a'taqidu anna iman qaulun bilisan. Saya meyakini iman itu mencakup perkataan lisan, amal bil arkan, mengamalkan anggota, dengan anggota badan, wa Bil Janan, meyakini dengan hati, itu iman ini akidah al-sunnah, firqatun najiyah akidah khawarid, imurkan sumber ekstremisme radikalisme itu milisial ini, mereka mengatakan iman itu hanya satu tok enggak bercabang ya kalau ditinggalkan, lakon yang menentang iman atau meninggalkan suatu iman kafir dia, inilah munculnya pemikiran ekstremis tadi dan gulu tadi, yang melahirkan pemikiran radikal dan terorisme tadi Bukan ajaran salafi yang maksud ajaran salaf yang diikuti oleh Syaikh Muhammad Abdul Wahab maksud ajaran salafi itu sebenarnya bukan bukan kelompok madhab salafi itu bukan kelompok tapi itu murkah adalah konsep beragama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul pada sahabatnya untuk menata hidupnya dengan baik dan mereka tidak kaku sebetulnya. mereka bisa hidup ya. jadi orang-orang yang meyakini Al-Quran benar hadis dan kita kembali dalam memahami agar pada para sahabat Nabi SAW ya. inilah sebenarnya ajaran yang disuruhkan oleh Syumatul Wahab apakah ini sumber radikal? apakah ini sumber teroris? kalah satu ini mustahil. Ya. Saudi Arabia yang merupakan lah buah dari perjuangan sematulah bersama Ahli Saud, Muhammad bin Saud melahirkan daulah yang merupakan pelayan dua tanah suci. Ya. Kalau mereka batu-batu teroris mengajarkan ajaran Wahabi, mengajarkan teroris. Tidak akan ada yang aman pada tanah haji dan umroh Ya. Tapi kita mendapatkan kedamaian tiada negara yang lebih damai. Aman. Ya. Dalam beribadah semua alhamdulillah. Ya. Dan bagaimana kebaikan mereka berdakwah muslimin seluruh dunia. Tanpa dipublikasikan. Ya. Mereka membantu lillah. Ya. Termasuk juga negara kita alhamdulillah mendapatkan kebaikan dari mereka. Kita mendapatkan pencerahan kepada umat ilmu. Ya, ada sebuah ya uh, disertasia atau naskah, ada satu tesis ditulis seorang yang mengumpulkan semua pernyataan, perkataan dan pernyataan. Ya, ulama ahimatudda'wah, istilah ahimatudda'wah adalah ulama-ulama yang terus melanjutkan perjuangan Syekh Abdullah menebarkan dakwah tauhid ini, nah sama dinamakan dengan aimatu ayam, dakwah ya, disertasi tersebut mengumpulkan semua yang mereka sampaikan tentang sikap mereka terhadap khawarij dibantah semua pernyataan yang kaum khawarij mulai dari si imannya, tentang masalah ketaatan pada wali al-amar tentang masalah sikap pada pelaku dosa dan juga melakukan aksi-aksi itu -aksi dibantah, kita mengkapirkan, dibantah semua. Lemain juga tebalnya seribu lebih. Silakan itu di download, ya. Sudah ada bentuk naskah pdf-nya Silakan. Takrirat Aimanuddin Dawah, Ibahani Abkar, Al-Maqalat Al-Khawari seperti itu judulnya. Nah, kesimpulannya. Bahawa mereka semua sepakat mencelah khawarij dan semua membantah pernyataan macam kaum khawarij. Nah, itu kelanjutan dari dakwah dan ilmu yang mereka dapatkan dari Syekh Muhammad Abdul Wahab dan begitu semua ahli sunnah. Makanya silakan dibuka lembaran sejarah. Ya, begitu muncul kaum kaum khawarij siapa dalam barisan terdepan yang mengkantar pemikiran mereka begitu banyak tulisan para ulama Salaf. mereka menyertakan menyertakan dalam kitab kita tentang akidah mereka pengingkaran terhadap kaum khawarij dan juga membantah kaum Rafillah yang memiliki pemikiran yang ekstrim Syiah. Karena Syiah doktrinnya siapa yang tidak meyakini imam 12 kafir berarti negara yang tidak dipimpin oleh imam yang 12 itu tidak sah dan jadi haus pada ya. ini yang sangat berbahaya terhadap negara ini ya. kita tidak mengakui ya. pemerintahan yang sah kecuali bila dipimpin oleh imam mereka dan siapa yang tidak meyakini imam mereka yang 12 tersebut kafir kalau kafir ya halal darahnya maka tidak heran kalau mereka bagaimana begitu berkuasa membantai, menjembeli kaum muslimin dan sekarang siapa sebenarnya yang pintu teroris itu radikal itu ekstremis itu dah ahli sunnah menebarkan kedamaian nah maka beliau mengatakan iman itu ya berkurang dengan kebaikan uh, afwan berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan kebaikan yazidu ta'ah, bittu'ah wayangkusu bilmaksiat saya ulangi, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Wa bid'un wasittuna, 70 syu'bah, 73 lebih cabang. Yang tertinggi la ilaha illallah, yang terendah adalah menghilangkan, lihat, menghilangkan imatatul adaanit tariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Saya ingin bertanya kepada kita. Bolehkah kita melemparkan potongan kaca? Atau paku atau yang sejenis batu ke jalan yang mengganggu kaum Muslimin sepakat kita tidak boleh karena menyingkirkan gangguan tersebut itu bagian dari iman jika demikian apakah orang yang beriman akan merestui bahawa perlaku aksi teror itu bagian dari agama kalau jangankan demikian ya melemparkan sepotong mungkin paku atau mungkin ranting atau pecahan kaca, itu haram tidak boleh apalagi melakukan aksi teror ini disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh sebagai Wahabi tadi saya ingin ya pernyataan seperti dengar oleh Pak Arab kita pemerintah agar ya jangan selalu ya lempar batu sembunyi tangan. Sebagian mungkin dari atau mungkin ada uh, sebagian dari masyarakat. Insyaallah apa kita orang-orang yang insyaallah paham dengan hal ini. Enggak perlu kita ajarkan. Tapi permasalahan selalu ada berita-berita pesan -berita, berita -berita digoreng untuk mengadu domba di antara kita, bukan menyelesaikan masalah. Yang seharusnya kita fokus bagaimana ya eh uh, menyelesaikan Ya, menyingkap kejadian seperti itu malah diantara kita saling teror, meneror, saling adu domba, tuduhan palsu. Ini kan tidak benar, sikap yang tidak objektif, tidak ilmiah dan tidak adil. Yang akan merugikan diri yang mengatakannya dan juga masyarakat. Oleh kerana itu, ya, ini dan masih banyak perkataan beliau kerana bukanlah waktu yang membatasi kita jadi ini yang edisi yang spesial kenapa saya sampaikan ini ya agar kita bukan membela pribadi Muhammadul Wahab kerana beliau bukan maksu tapi ajaran yang beliau sampaikan demi Allah selama saya mempelajari belasan tahun mempelajari Alhamdulillah sampai saat ini mengkaji bahwa kesimpulannya apa yang diserukan oleh dia, diajarkan beliau sebagaimana sampaikan saya hanya mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengajak kepada Allah, Rasulnya nya apa kita sumber teroris? Allah mengharamkan menumpahkan darah ke Tadi bagaimana Allah melarang bagaimana mengkafirkan? Dilarang seorang sebenarnya mengkafirkan, memvonis melarang dari khurud, kudeta atau nampung penguasa demonstrasi manhaj salafi manhaj yang diajarkan rasul pada sahabatnya karena rasul memerintahkan tatkala rasul mengatakan bahawa akan ada nanti 73 golongan yang celaka semua celaka kecuali hanya satu dan golongan yang satu ini beliau tidak sebutkan individu-individunya tapi konsep hidup mereka apa Ma'ana alaihi alyauma ashabi apa yang saya ikuti dengan para sahabatku Lepuk ada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ya, kok malah dituduh sebagai, ya, kelompok yang sumber, teroris atau macam-macam. Nah, oleh kerana itu, Ikhutal Iman, Bismillahirrahmanirrahim, Itu informasi, data dan fakta yang saya bacakan tadi di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung. Silakan. Dan saya mengajak kita semua. Tidak perlu terprovokasi dengan pernyataan jen seperti itu. Tapi toh berpegang teguh dengan agama Allah, Allah akan menolong agama ini. Tiada lain niat kita kecuali bagaimana kita ikut memberikan bersumbangsi kepada negara ini, bagaimana negara ini aman, stabil sehingga semua nyaman, aman. Ya, sebagian juga cita-cita yang tertuang dalam undang-undang dasar negara ini juga, makmur masyarakatnya, adil, ya, seperti itu kita lakukan baik dengan pendidikan kita dengan berbagai media dakwa dan seterusnya nah, mari karena negara ini milik kita semua bukan milik ya kelompok tertentu ya oleh kerana itu mari kita bersama-sama menjaga stabilitas keamanan mari menjadi orang-orang barisan terdepan dalam memerangi pemikiran tersebut dan kita meyakini bahawa pemikiran itulah sumber yang keroknya maka itu yang harus dihancurkan terlebih dahulu pemikiran ekstremisme radikalisme pemikiran kaum al-ghulu kaum khawarid dengan menebarkan akidah ahli sunnah maka akidah ahli sunnah ah, itu yang diikuti oleh orang-orang yang setia mengikuti rasul dan para sahabatnya itulah akidah para salafus soleh dan itulah orang yang berusaha untuk mengikuti jejak mereka ya mau dinambatkan ahli sunnah, atau mereka menurut dengan salafi dan seharusnya Salafi bukan istilah yang negatif Tapi istilah yang terpuji Tapi Dijadikan Dikambing hitamkan Maka Mari kita belajar yang benar Berbicara dengan jujur Tokoh masyarakat menjadi figur Dalam memberikan Akhlak yang mulia dalam bertutur kata Dalam berbicara Menjadi figur Uswa kudwa. ya, Bukan Membuat wacana atau sedang yang melakukan hal-hal yang semua akan merugikan bangsa ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, kaum Muslimin dan Musliman di mana saja berada itu yang ingin saya sampaikan. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini yang edisi yang spesial tiada lain kita ingin meluruskan agar kita selalu adil dan insaf. Kena kondisi yang seperti ini, ya kita bersama-sama harus menjaga keadilan ini kebersamaan, ya. Tentu toleransi dalam hal-hal yang kisah. ya Toleransi Ada batasannya ya Ada batasannya Dan tidak boleh menzolimi Adanya perbedaan agama dan pemahaman Tidak boleh kita saling menzolimi ya, Tidak boleh Itu hak masing-masing memiliki keyakinan tadi Tapi ke, apa kena perbedaan agama misalnya Perbedaan aliran, keyakinan kita menzolimi Saling bunuh membunuh tidak, tidak ada membenarkan seperti itu. Kecuali ya orang-orang yang kaum Khawarij tadi dan kaum Syiah yang pada dalam ajaran mereka, ya, bahwa yang tidak sesuai dengan ajaran mereka tidak mengimani Imam 12 itu kafir, halal darahnya. Kaum Khawarij mengatakan bahwa yang berbuat dosa, berbuat zolim kafir pemerintah yang, mengat, yang tidak berhukum, yang berhukum itu langsung dihukumi kafir ya ada pun salafi manhad dibangun di atas Quran dan Sunnah dan mengikuti paham para ulama yang mereka adalah orang yang sangat mudrat dalam beragama ya, oleh kerana itu hentikanlah tuduhan-tuduhan dusta tersebut dan jangan lagi ya melakukan hal-hal yang merugikan umat ingat, kita semua tidak lama semua akan mati bertaubatlah bertaubatlah orang-orang yang berbuat kedustaan yang menggoreng-goreng berita dusta tadi ya, bertaubatlah sebelum datang ajal tak bermanfaat dunia anda, dunia anda kedudukan anda, harta anda miliki rekening jutaan di rekening anda tak akan bermanfaat anda di bawah mati anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa yang dikatakan Ma ya min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa in 'alaykum la hafidun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ada malaikat yang mencatat. Telah tercatat itu. Kedustaan kuzuliman tadi, pernyataan yang ngaur dan nyelene itu telah tercatat. Ya, bertobat kepada Allah. Sebelum ajal datang. Bertobat. Ya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan beragam dengan akal yang sehat nah, gunakan akal yang sehat beragama kerana agama ini cocok bagi orang yang memiliki akal yang sehat permudahan kita selalu dijaga oleh Allah negeri ini dijaga oleh Allah semoga kita keluar dari menghadapi berbagai krisis sekarang ini disebabkan yang corona yang luar biasa ini ya, tunjukkan kelemahan kita semua maka jangan kita menambah masalah lagi Nah dan waspada dan ingatlah, hai orang-orang yang berusaha ingin merusak negara ini, melakukan perwasi teror, hentikan hal itu, hentikan hal itu, ya, hentikan, karena tidak mendatangkan kebaikan itu bukan jihad, bukan Islam, bukan ajaran Islam, bukan jihad, bukan mengingkari kemungkinan cara seperti itu, itulah kerusakan di permukaan bumi ini. Allah mengatakan walat asaufil ardi obsiden dengkin berjalan menebarkan kerusakan di permukaan bumi ini wala <tuk> tufsidu ba'da islah ya jangan merusak setelah diperbaiki nah, mari kita menjadi orang-orang yang selalu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan Allahumma amin demikian wasallallahu wa sallana Muhammadin wa alihi wa sabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wa khairan. Terima kasih kepada Ustaz Yang telah menyampaikan Bimbingan dan bernafat kepada kita semuanya Di kesempatan pagi hari ini Dalam pembahasan edisi khusus Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya Pertanyaan pertama kami bacakan Dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cilengsi yang bertanya Ustaz Dari masyarakat di sekitar Kami dan tokoh-tokoh Agama serta tokoh masyarakatnya menyampaikan himbawan agar tidak menyimak atau mendengarkan dari radio maupun TV Roja dikarenakan dakwahnya kurang menyejukkan kemudian jika nanti berdebat pasti alasannya mengacu pada salaf sedangkan ujung-ujungnya mereka pasti nanti membawakan dalil dari Sheikh Muhammad dan ibnu taimiyah dan dakwah yang disampaikan mereka ini akan menimbulkan bibit-bibit radikalisme. Nah, bagaimana kita menjawab dari pernyataan orang, -orang di sekitar kita? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya apa yang telah saya sampaikan tadi semua telah menjawab itu semua. Ya terjawab sesungguhnya dan apa yang sesungguhnya berkembang itu kan ya pernyataan tapi kalau dilihat dari kacamata ilmiah itu sebenarnya tidak seperti itu ya kena permasalahannya adalah dan kita memaklumi hal itu kena kacamata yang digunakan untuk melihat dan timbangan untuk mengukur itu berbeda itu masalahnya dan alhamdulillah selama ini kita menyampaikan yang namanya ilmu dengan dalilnya itu yang ilmu adapun tatkala ilmu yang kita sampaikan Allah qala Allah Rasul dan bertentangan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat langsung diklaim oh ini tidak toleransi dan ini akan menimbulkan radikal dan ini kan bagaimana cara berpikir seperti itu Apakah setiap tidak sesuai tradisi masyarakat kemudian dicat sebagai tidak uh, toleran? Berarti kita ini jadi selama ini untuk apa? Untuk jadi cerdas, untuk belajar yang benar. Kalau begitu, mengapa perlu kita belajar selama ini? Tak perlu baca Al-Quran tradisi masyarakat kita selesai. Mohon maaf saya juga dilahirkan di masyarakat yang hampir sama kalau begitu tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi tidak -tinggi, perlu adanya perguruan tinggi itu cukup masyarakat apa yang ada masyarakat berkam apakah seperti itu diinginkan? Ya, tidak kalau selama hal itu permasalahan ilmiah dengan dalilnya ya dan kita dididik di dunia Akademisi sebagai selama ilmiah ya. Mari kita. Beradu argumentasi silakan. Dan dalam berargumentasi ya tujuannya mencari kebenaran, bukan cari menang kalah. anda tidak bisa membuktikan kebenaran apa yang dipahami, apakah saya sebagai seorang akademisi atau orang yang belajar mencari kebenaran mengikuti tentu tidak ada buktinya dan dalilnya? Lalu bagaimana pertanggungjawab sesuatu Allah Subhanahu wa taala? Dapat manusia mudah Tapi nanti apa yang saya tanyakan Dajak kepada Allah Sifulan Ini hak benar datang ni Kok kamu mengikuti Ajaan Sifulan, budaya dan tradisi Sifulan Apa dalilmu Bisa anda nanti menyelamatkan saya daripada Allah Subhanahu Sifulan Saya katakan oh ya Allah Sifulan yang Bertanggung jawab Enggak Maka dalam hal ini Alhamdulillah kita menyamping menyebarkan kebenaran silakan ya, sampaikan kebenaran permasalahan kita menukil perkataan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya kalau itu sudah yang kebenaran kenapa tidak? kita menukil dari Imam Syafi'i menukil dari Imam Al Nawawi menukil dari Imam-Imam yang lain Imam Balbayhaqi ya. menukil dari Imam Bunu Kathir Imam Al-Zahami, mereka Ulama Syafi'i menukil dari Imam Bunu Rajab Al-Hambali menukil dari Imam Bunu Abilwan Maliki itu menukil kebenaran tidak ada masalah ya kalau itu kebenaran tapi kalau itu kebatilannya kenapa dinukil siapapun yang mengatakannya dan Ibn Temiyah tidak maksum Abdullah tidak maksum ya sebagian Imam Syafi'i tidak maksum Imam Abu Hanifah tidak maksum Imam Nawawi tidak maksum ya Ibn Hajar tidak maksum Bayhaki tidak maksum tapi yang benar diterima tapi para ulama mereka berisytihad nah tugas kita adalah, bila itu terbukti istihad ulama keliru eh, jangan diikuti pernyataan yang keliru ikuti kebenaran demi Allah begitu ya ini sebatas pengetahuan dan ya mutalaah yang terbatas ya, diri yang lemah ini begitu kita membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Tamia dan yang lainnya tentang pernyataan Salaf itu ternyata ada pendahulunya ya. jadi beliau tidak membawa ajaran yang baru Muhammadullah tidak membawa ajaran yang baru maka salih katakan madhab wahabi tidak ada, wahabi itu bukan madhab ya. tapi tadi kita banyak jadi korban korban Ya berita yang dusta, fakta yang tidak benar, atau mungkin berita yang tidak benar, data yang tidak valid dan tidak benar itu menjadi. Oleh karena itu, okay daripada daripada ya meladeni perdebatan yang seperti silakan. Okay sekarang ya Hamdachangi, bisa dibaca. Silakan baca karya para ulama tersebut. Ya silakan baca seperti itu. Nah ini, oleh karena itu kita juga tidak memaksa kan kebebasan dalam. Tapi ini kita sampaikan. Ini yang kita sampaikan bahwa al-haq kita meyakini Bahawa kebenaran itu landasannya qala Allah wa qala Rasul dan ijma ini. Kalau ada suatu pernyataan sebuah dari batantan qala Allah qala Rasul. apakah kita mengikuti dengan alasan ya kearifan lokal dan seterusnya? Ya. Bertahun-tahun kita belajar tiap hari kita mamping kalau Allah, kalau Rasul kita tidak didik seperti itu nah kalau yang seperti ini dikatakan ini radikal ini sumber teroris berarti jamaah sekalian konsekuensinya Rasul di waktu diutus telah ada tradisi kaum jahiliyah ada tradisi kaum jahiliyah berbagai tradisi mereka dan Rasul diutus untuk ya membenarkan dan membantah menjelaskan hukum tentang A sampai Z Ya, kalau dikatakan bahawa mengajak pada Al-Quran dan Sunda dan Wah itu sebuah sumber radikal atau mungkin sumber tauris berarti ajar Rasul itu sumber tauris kan begitu, itu konsekuensinya na'udzubillah min dalib ini bahaya sekali pernyataannya seperti kalau dipahami bagaimana konsekuensinya tapi kemungkinan yang menyatakan tidak memahami konsekuensinya, tidak bisa dinisebat kepada dia apabila mengatakan demikian. Nah, lazim, kau ya. lihat bilazim, kecuali kalau yang menyatakan di mengikuti atau meyakini seperti. Ini. Jadi intinya, ya itu biasa. Itulah perjuangan kita, kita semua, ya ingin bagaimana masyarakat ini baik, paham. Karena kita yakin kebaikan ini. Allah mengatakan walau anna ahlal qura'ama wattaqu la fatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Jadi meyakini kalau umat ini Masyarakat beriman dengan baik, bertakwa akan turun keberkahan. Itu Maka bagaimana kita mencetak umat menjadi baik dan berkah ya dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar dimana sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Itu prinsip kita. Adapun sebagian mungkin kekeliruan yang muncul dari Ustad atau biasa manusia juga sebagaimana dari juga tukar-tukar masyarakat lain juga ada kekeliruan tapi yang menjadi yang aneh dan bin ajaib tatkala kekeliruan ada kebenaran sombong tidak mau menerima kebenaran tadi turut angkuh dia malah membelah kebatilan tadi nah ini tidak benar jadi kita menerima kalau itu kebenaran ya ok mana bukti dan dalilnya ini amalannya tapi mana bukti dalilnya kalau tidak ada Ya, kenapa diterima? Memang Imam Syafi'i mengajar kita seperti itu. Kalau ada dalil terima. Kalau tidak, ya jangan. Nah, seperti itu. Jadi, itu jawaban secara global ya. Berinciannya tentu kembali kepada berbagai subuhat yang dilontarkan. Intinya, uh, terus lakukan dengan dakwah yang bijak, santun, uh, ungkapan yang baik, sampaikan dengan ilmiah, Ya, tidak perlu caci maki, tidak ada mengda'wah bukan caci maki, tapi menyampaikan dengan baik tapi mengkritiki sesuatu kekeliruan yang biasa dengan cara yang baik mengda'wah itu seperti itu ada seruan, ada kritikan itu da'wah, seperti itu, ada ingkar, mungkar kan begitu, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sejalan nah, itulah konsep yang kita sampaikan dan insyaAllah, ya, da'wah ini membawa kepada kedamaian cerahan tapi kalau ada-ada yang mungkin orang yang mungkin uh, kurang menguntungkan uh, dari sisi mungkin kedudukan dan posisinya itu hal ya kembali kepada individunya sesungguhnya kalau masyarakat senang dengan ada pencerahan mereka senang karena ada bosan dengan cara hidup pola hidup selama ini dengan ya hanya ya berita-berita kadang pembodohan ya juga yang merusak akidat masyarakat dan seharusnya, apalagi zaman globalisasi, zaman semua serba digital semua dan informasi yang luar biasa, keterbukaan informasi Alhamdulillah ya, kerana itu mari kita terus ya uh, berkirpa di masyarakat menyebarkan kebaikan, diterima Ya Alhamdulillah tidak diterima, tugas kita telah selesai itu, kita tidak bisa memaksakan jangan memaksakan pendapat tapi sampaikan diterima Alhamdulillah tidak diterima Alhamdulillah semua Alhamdulillah Alhamdulillah ala kulli hal nah demikian ya itu juga pertanyaan pertama dan terakhir mudah-mudahan bisa dipahami tapi intinya yang kita sampaikan ya yang kita kedepankan bukan rojaknya tak ada kita tidak berasa dengan rojak demi Allah saya menyampaikan ini bukan karena cinta kepada rojaknya tidak sebab media untuk menyampaikan al-haq. Sebenaran Se yang sampaikan para ustaz yang menyampaikan itu lebih dicintai daripada sekadar hanya mungkin sebagai ini medianya. Apalah arti? Enggak ada rojak ya bisa dengan media yang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita semata-mata menyampaikan al-haq. Ada perlu menyampaikan hak sampaikan. Mau di rojakkah atau media yang lain? Serah, terserah. penting sampaikan kebenaran tadi. No. Anda begitu juga para pemirsa. Menyampaikan kebenaran mau mendengar pendengaran, enggak bisa mendengar dari rojak ya, dengar yang lain. Silakan. Tapi yang enggak boleh, anda tidak mau mendengar. Kapan akan menjadi cerdas dan pintar beragama? Kapan akan mengetahui ilmu landasan beragama? Silakan. Ya, mau media ini, media itu terserah. Tapi cari kebenaran tadi. Nah, itu semangat yang kita sebarkan di masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, demikian. Wallahu amin wa warahmatullahi wabarakatuh